آ... آ... آ... آ... او عوام خوشیږي زموږ دخلق عالم ته ګوري او ا ويم لاګياره بلو قبولو سر سره وزدان وایي چې دا د حکم ګالا حکم ديږي که سره په تاسې فا فاجر لا دا خبرو ملګرته اکه متخو لګيره دین بنیا دو بازي لګي او راه ماخوطن په دعای کونوت کې الله وانه کې موږ وایو شفایا فاسق فاجر سره زه کټه تعلق کو زه به سره تعلق نشم د دې کې خیدا اډول کلی نه دي چخل سره به خپل مه هرڅنګ بس زه سره به تعلق ساتم او په دې سره غلط کار کوي نو به سره به نه ساتم دې کې خپل پردې دغه نشته تخصیص چې ګونی د خپل دی دا پرې کې خپل له غلط دې فاسق فاجر دې توبه کار کوي کنه توبه نو به خپل ګډ وډه هغه سره هم تعلق ختمې دغه چې الله حکم دی سر په پرد دی ګان ډی دی هغه سرون دا او د ټولو د پارهه یوککم دا خو نه ده چې بس پردي د پاره میشریت راې سری او خپل کور کې م چېڅ وښ یاغ به پووم نو علیمان دغې ډیر افسوس کېږي چې په مسعد او پوږ نه لګیادي او بله غټه مویبت په دا دی چې بس خپله مرضای باندې کتابونه و او دا خپله مرضای باندې لګ ساله جو د خپله مرزای لګفت ورکئ چرته ک علی چرته بزرگ سره کې نستو توفی کې چې تربیتتی و چې سوي سپوت چې سفه هم په کراشي ساقل په کرا چې دا افسانیت او سر را دومره بس خپله مرضای لګیا یم خپله مرزای کله شریعت په یو رازې پدېتا و او په مرغه مساله کې په بل اورځې پدېتا و په مرغه مسله د په درې مرزیمه پدې را و ان کله نو یو مسله و او نصب کړل درې طریقې څنګه چې کله یو سو جوړه کله بل سو کله ته بل سو جوړه نا افسوس کیږي غم افسوس خراب دی بس کیږي دلته الله خدای دې دې تماشه را ورسېده شه اکثریت خلقونا تپوسکی علیمان پس کنزل کری اکسریت خلقو تجگو ری علیمان پس کنزل کری ولی شاپ اختوکے مسئلی وی ملابلتا مسئلی کی پاکپلہ پی حملی کی آدھر کسی شورو ماو تاتا پا ممبر یوسفو یوکپل کور کسی بلسی کسی شورو ماو تاتا پا بر یوسف رنگ مسئلی و کئی پاکپلہ نه مانشت نه دایانشت نه نه په کې رختیاول شاو درو کورن ارو کا سوې لغره سوات والا چې کوم کیسه دا راچی ته دیانیان او دغې ویو ایو عاقلې موږ کنه د تطوسو چې ته خو یې سونی او غې او د کډیانانو له دا خدا غډې راغوله ولا ته خبره په مړه پی سي کنه نو بس په شنو سره خبره خو نو سو مز ایمان داږي داږي قیمت یې لا ګولې د خپل ایمان خو را وتا کې تجربه نو ویش 2000 000 500 روپې درکې یا بل کال 1500 000 1500 000 درکې وتا ر ټ خپل ایمان دا ور قیمت د ملاس ملاصف صدقه قیمته دیما کوټل نشره چې د خبره سره د دې مان فاطمه دیو کنه دی سوچ خبره الطريقه داني سره او مطلب دا دی چې خود مینی د خوخ تعلقات ور سره جوړ کړیږي چې پیسې نه خوې نو به ورته ستاندهم کې خبر ادا کن چې پیسې د نه خوې خو به ورته ستاندهم کې دا سره ډېر خپ تعلق یې ګپ شپ دی مو په تنځ د رجیم ملص په ایمان فاطمه د کاناله دا اوس اته خبره سره د ایمان فاطمه خبره لرم او ته جمعه ته لگے جمع مور کې مطلب دا چې دا شای شي لکه جائز غو دروز غاڼه چیرې لې به لبس ما په سي شنو سره په سي می دا دی چې جن مقصد هم دا په بس پین سو روپيه لري جن مقصد د قادانه د ل درکی بساده مرګره دوه یو هودی ل درکی یاد مرګره دوه صحیح د ل درکی اته موږ په سوابه د ل صحیح او کورو روپيه درکو کورو می ډیر زیاته ویل د 10 په 50 زرم خرسيږي 34 د 50 زرم او 20 شير هغه نمخ سلی بوت چت کړي روان وي مولا هغه 7 سال 150 سال تقریبا نوی کې دا مولیانو پاتې چکه ديني ديني پاتې چکه مې سېليبري کر غینو راوستي پادریان راوستو او پادره نو سېليبو نه ورو په سټیج ولاړو نه وليو نو به په پې سومنه په ووټ مانه خرشي په ووټ باندې مان ور کړیو مولا سه پاره روټ د پاره ایمان ورکل او ورته ملوم شو ويم بیل ټول مولانو ټولوم نه له دینم لاړو وختم ده هیڅ نشو شو چې دینم لاړو د لاړو هغه کیسه سره به سره نهاله کې زنه نه چیدی دال غرام سره تسلی سره دا پویول پکاري تر تاسو څخه دا مکمل دین خلاف کوي لیبرټلندوي چې خپل خپلې د کټرحمي کټرحمي چې دا هغه هغه کا سره مګو چې هغه د دینو دار سره خیال ساتي او کس مکمل لګیا دی او د دین بنیاد وباسي او مسلسل د جین مخالفت کوي د دې ټولې مسالې تبا بربادي کوي لګالي نه خو فاسد فجر ددا سړی مخه ځان لري ساتي خصوصا زنانه وتی نه نو بغیره بغیرت انسان دې دست څخه د ایمان دی وګورې زنانه کې نول پکاري او یول پکاري چې دا نه الله د الله حکم دی دا خبره داسې ده یا الله <سؤال> د الله چې له الله بیا خپلوان خلک یا په الله د الله رسول او یا خپل خلک په وانه چې صلی الله علیه وله خپل خلک دی ما سره په دې د الله د الله رسول چې څومره وکم له دغه مطابق را سره چلیږي نو په سر سره وکړه دغه مطابق نه چلیږي په خپل کار دي کې سره سویمه په چا مړم بغیر خخې دونې دې پاتې شوی الله تعالی وب تنین وبس نه به کنه نه دې مخې بش چې ایمان سره دې دنیا نه لا شو د سره نه خخې او کاروان مرغندي وبون پوري ختمه او بس اصل شی خو ایمان دی شو ختمولې چې نه د الله حکم مولا نه به څنګه بس اوې په تبدیلی زما سره کار کوله اولې کې ده کې ډېر عجيبه سړی بهرانو پریشان شي چې داسک پہ لګیا دي د خپل خپلوان او د نه او د دې څه کې لګیا مبا الټا لکا هر غلط کار د جواز پیش پېښ کله سړی غلط کار کیه و سو یاره باز غلط کار دی نو کومه غلط کار له سبب وایو یو کس چې هغه دا کارم چې هغه دا لپاره جوازم کارم چې هغه دا لپاره جوازم پیښ دا خطرناک سړی سړی ایمان مومن تلیوی انتقال انتика دا دین داروما، دا جنویمین بما دا رس اكونی دن سن Labor אחما سطح و انتم wirddها. او خواهدام بس نظرة دین ا و śی ثان عربتون او جنها ذراها، خواهدام به ترجاب انطورت. اچه زند espe majd فضل و انتم overseas؟ ؟؟ او دین و دین او برباد؟؟ او دین او برباد؟ او دن واحد او دن در قرون او او او ورته د دین په نوم باندې مخکې ګل سالي په لاګي شهدا خو دین او ولا بیا د سه سالو دم خطرناک چې دی ولا جوازونه ام پیش کوي پی. جوازه موله ګوري نه خله ګناه کړ د پاره جوازه موله ګوري نه خله غلط کړ د پاره جوازه موله وجه سي عموما چې چا د ساده سي عالم یا چا ته وی شعر ادا کړ داسنه د دا سره په بیس شي وړی چې تربیئت کوې شې وې نه د نسکور وړی دی چې زپړ نشم او بل لا شکهست ورک واقع دا پاره چې د روغو یو پریشتیاوي وسلاجیا وي احتیاط وکې نه دا سوچ نه کوي چې هردا دغه مسله ما تویل شه اې د تحقیق کو کام کله خو د غرنګې د تر پاتې دی امام سره mula se تحقیق او معلومات او یاره دا مسله دا ستون کنه ده نو مشره زراسه یوږي چې څوک ولاو چې کلیکي دا طالب ایمان او طالبان نه نه څوک له ګپ لگون او تیچ خپل انی کلی تاتلو ما منازره دا بحث مکمل وکړ ملی دا په بس اخیره کې پړکېدم مقابله مې بهله لا بیا بل را باندې ټکړو کینوځ او بلا سم یو حدیث جوړ کوو او بس مقابله مې ټنو غټه نو اوسه ادي شریف مفهم دې چې چا د دروغ ما په خبره اوټړل د خپل ځانه هغه د خپل ټیکانه په جهنم کې وګوري او مناسب بمام شپ سوال سم د حدیث جوړ کوو او ز من ذلك او تنامي مناجرا او گٹ جس استبست پر شوتی نیاتیک پالچی کمپ کمپنی بدی نے چکمٹ دا د له ځان ته مسلمان مې دا خو زینډیک د واقعیت ځانډیک ډیکلیر کړي او خدا بیان ورته چې سی وای زمونږ په دنیا کې نو ټول کافراندي صرف مونږه مسلمانانی د زینډی خدایوي مې لب لبولا په مسله ځان کوې که وی له په standpoint یو تاونه کوم سپورتی سي د ومن ویل هم نشه زمغه خلکو غلط تشریک ای لګیای دا یانان چې کوم دي په عمپا په رندایو ده دا یوب شانږي غټه مساله ده ول د دې کاره د هاریو کافر سن بل بل حکم دی هغه کې چې عمر ځان په دور کې چاک خدمت دیږي چې عموما هغه غ리스 او به دغه نه دومره متاثر شي چې په میش نیمه کې مسلمانان شي دي نو دا دلګان د چکم ناسین د دې بلد امریکا د مجلسه متاثر کیږي چې مسلمان شه که و په بل د شریعت نه بهر روان دي ابل کم دې ګیر خړېلو د بونډیان او سونډیان نو ابل دې او سونډیان هم د یک بل کې تاسو متاثره کوي او ولټه تاسو متاثر کی تاسو ګډوډ کوي لګیاله نو دا وایو د مرز د مین نوبل اقلیت دی اگه منیدی دیده مسلمانیدی منیدی دیده دا. اقتداری آلیه منیدی دیده خوزیمی کافی رنگ دیده این دا غریبانه آنه پیم نوی او بس دم تعلیم افتر تفکه دا دا چه خبر امنه دا پیم نه نه بس ارسلې مستحید جوړ کړي دې پکې 10 سالې مستحید یو څه هم ما او ته کې راځو خپل نو خپل خبر کوم دي نه ان یې د سپوند کوم چې دا ورنګه کیږي او مې سره په خلکو دا وایي په علاوه چې کومه دا مطلب کېږي نو اوسې محمد بن کذاب نه اسواز ان سیده کا بشرف دے ډیر کش پګاتک اسان دې کومه د دې کومه د دې اسلامي په بده پدې جاي چې اسی دې ته کومه د دې په خاطر د تارک په دغه حالت باندې مدار پدې کې پوسټ کوسمه کومه تا و دامت نه یو مسال شو وره اچھا سپټې مانځو او څوسړې په ګډه خلانو تبدیل لري دا یي بدی مسله باندې اساملي کې ناستلم چې څومره په کې کې نسل کا تغییر کیږي شريعت په مسله باندې جنوز بالله منځاله کا یو مسله حکم بیان شوی او دا اساملي په کې نه چیر دا حکم بدلو سود حرام دي او دې په کې نه چیر انوز بالله منځاله کې جائز به کو چې څومره په دې مسله کې نسل دا ټول کا تغییر شي کژې پېتاله کې شعار او عمل ختم شو الله الله رسول په حکم باندې تاسو په دوه نوو تچا حکم دار کړې تاسو په دوه نوو سي سيادتې چې تاسو په دې کې نه او تبديله وي هغه زموږ عام غریبانو صلی الله علیه جمهور ایمانونو حفاظت کوي او چې کم خلک اهل حق سنسولو علاوه سره ناس پرسنلی دغه خلکو یې سپاتنه نل نورید ایمان इजीو شي پاتنه نه چې مسلمان دیم کنه د ایمان شتم په لشتل سودی سودی غریب هم عموما چرای شي به سنسولوت چې خپل مسلیرو رو چې پاتې ولګي ګمده مسلی ویبي چې معلومات ورسره نه یا غني او ګنبلا لٹریچر دې جنریټ کوي نت لٹریچر دې نت باندې چې څومره ديني لٹریچر دې نه دي د یو ان باندې د کوم شي کندې دا په څلور کومالیشیان پارټنر شپندې مډیشن اوف دی ام او خبره د جدي خپل ځان نه کړی چې تما شي اغان خو 80 پرسنټ په درو غو باندې دې 80 پرسنټ په درو غو باندې دې او دومره حدیث شریفونو کې څومره زیات د روغ دیسونو روایتونه دی شویل کیره الشیعانو نشویل همدارښو کوله زموږ کوم پخواني علما نو اویدا څخه طریقې ریسټی چپاغه کې دو جمله دو څ چار غونټه کې صحیح ادي سو غلط ادي څ روبا سیږي چدا صحیح او دا غلط ادا صحیح دا اوی صفه کولې نا و قسم چې چا د روغ دیسونو لیکلی ئەم لیکلی, لیکلی دا غي نمونه نغمه زبونه ملي کلی دي نغمه کې اکثریت د شیاګان دي منه سشن له تعالی په خپل حفظه کې چې په الله تعالی دا سیستم مسلمانانو کې روغ وي ستل چې تر قیامت پورې به دین حق په پکی د پاره طریقه مدا سروه تل چې هغه